محران مخترم عوردن کو دا مولانا زین اللہ سے دا دورہ تفسیر قرآن دا پچانوی نمبر کے سٹھ مسجد امیر مویہ محلہ حٹک سولڈر کے ستمبر دوزار آٹھ کے شویر دے دی دا ملائی دو پتہ ایسا تئی اشاہ سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تئیس عبد الرحمن پلازا نزدہ امین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر چره تهونکی دا معشوم پیدا شو دلې آزاد کړو نو ابتدايه په باندې سره وا نو انتها یې په ځان سره شو له اجازه ته کوپر دي سو دا خپل دلایل بیا خو له هاذا جدي پیدا شی او دا نو چې مر شنو امبور روانه غاختیو با تا چې له هاذا اقتتام کې هم غاخونه نه یې دا خپل افیده غوسلې دي نه په عمل صالح کې و ته ګوري شریعت ته وګوره ها پدې ته معلومات کوا دا حق پرستو مطیانو خواته ده ته پوسټه کوا او ته د انټرنیټ دوړ دی او اکثر غټو مدارسو اغلویو جامعاتو خپل ویب سایټي کولو کړي دي اغې نه معلومات کړه خبرشتنګا داسټو کې نشتا مدینه یونیورسيټا ریاض یونیورسيټا جامع از هر دي دارلمي دیوبنده دارلمي کراچی دارنګه جامع بنوري ټاون کراچی هدي ټولو ویب سایټ استا جامع فاروقیا د دې ویب سټه د لرلمي دیوبند اړې ویب سټ کو او هغه ویب سټ کې خپلم دا ترتیب شته چې هغه تعالی اډرس یې خې دارلمونو مدارسو دی نو سرټو دا غي ټول نظام ته لخیو اېک معلومات کوا تا کوم سوال ضرورتي دې غاړې ولا هغه ته طالب جواب در کيو بل څه اشکال شته نه خو د عمل صالح معلومات کوا اذن تخپل مړي په بلادي ګونه پاغتو خو خوده ور اوو ییدیا لارغو د شریعت خلاف دیکړی دی وو وطاته وخیرات کاری و مې اس کتاب به دا توره تم کړو او ان الله یدخیل الذین آمنو اكنن الله با داخلیا کسان چې مانې راوللې وامل الصالحات عمل کړي په طریقه د نبی علی سلام جنات اغبا غونتا چې به یې جبال باندې دونه داینه حورنا فيا من دنیا کی خوال خلق دا لا سنو لا سنو والی پا دنیا کی مسئلے بیان کرلے وا علتو تا اللہ عزت کئی اکرام کئی لا سنو اللہ والا بنگلی چی دس روزارو اللہ بو تمال غلر یا چییا یو حلو نا فی من اصاوی را اچولی بشیوان جنت کې باؤگان بنگلی من زہبن دس روزارو نا علتو بو سرخون کوي۔ خوا ودا هغه چا دا پاره کوم ناری نو په دنیا کې د سرو استعمال نه کړی کده په دنیا کې دا ستر در استعمال ک ری همي استعمال ک دلبه التا الله پاک ری همم نور کئ د سرو اور بنگلی به منور کئ یو خد نور خلق مخلوق غټ غټ کړي غټ غټ بنگلی د ملغلرو دا سبې چوريو ادي بخاللات يلتا يوهلا نافيا من اساورا من ذهبن او دا هغه زه اگر ریواج کې با د نارینو سره بنګلي مزه کوي خوانه بکی زکه دا هغه احکام جدا د دې جدا د دنیا ریواج جدا د هغه جان ریواج جدا ولؤلؤا او ملغلی ریبیا ولباسهم فیها حریر او جامې ردی په جنت کې درې همونا درې همو داخولي پوسا نازک لباس بیا وهدوء ال طیبه من القولی او دیلا لارخو دیشوی پاکی و پاکیوی ناتا و هدو او مضبوط کلیشیو پا د عراد استایلی شیوی زاد دی پا قرآن مضبوط اولاړو اِنَّ الَّذِينَا کفر او آکسان چه کفر کرده و یسود دونا عن سبیل اللہ او خلق بندی دلارد اللہ نا او د مسجد حرام نام الذي آا جعا اللہ چه منگردول اغیلر دا د دا حل کو برا برا د رپا ای کی او مصاپر پا ای کی دا غالا کی خلک مصاپر ته نشی ویلی چې زه اج تا مراده بیت الله ته مراده ثواب ته مراده دا ټول ال ته برابر ال خانان নবাবان غریبانو ته نشی ویلی چې مراده دلته دلته صرف غانان رازی নবাবان برازی, برازی چودریان برازی وزیران برازی نا ته تیرې دربار میں پهونځه تو سبي ایک هوي ال ته ټول یوی وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ او چاچی رادوکا فدی کې دا کگلیچا د الحاد د ظلم نو زکھو من عذاب علیم و بسکو مندلر دا عذاب در ناکنا وَإِذْ بَوَأَنَا لِعِبْرَاهِيمَا مَكَانَ الْبَيْتِ صورت حج تا صورت حج پدی وجوئی دیکھ باز احکامات متعلقات دا حج دکر کیا وَإِذْ بَوَأَنَا لِعِبْرَاهِيمَا کلمون ذو کا ابراہیم علیہ السلام تا مکانل بیتي بدايه بیت الله کې مونږ ته لا توچېږي شي ا ما تر نگر شدګ حصہ او پاک کور دما د پارا د ثواب کوونکو د پارا د قیام کوونکو رکوع کوونکو سجده کوونکو او اذین په نعت او اعلان وکړه په نعت په خلق کې د حجو هغه ابراہیم علیہ السلام تعلیٰ و اعلانو کا, کا استعوات بزر رسول دنیا گھڑ گھڑ تا ابراہیم علیہ السلام چکنل فرضیت دہج اعلانو کا الله تبارک و تعالیٰ دا غا آواز اغا دیرو خلکو تاو رسولو حل تاقو آن ابراہیم علیہ السلام پا جبل ای بی قبیس بانے ادھرے دا آواز اوکا او اللہ تبارک و تعالی دنیا گھڑ گھڑتا آواز او رسو اگر ارواہو تے او رسو او پا غیبانے گر ارواہو لبیک ہوئی چې کوم ارواہو پہ لبیک ہوئی لیو اگر اللہ پاک اکک بیت اللہ تبوت پی لیو چا په دو پیرے لبیک ہوئی لیو یہ اللہ پاک دو پیرے لتبوت لیو, پیر لیو؟ وطوہر بیتیا لطوائی ف فِي تاتا خلق کل او فِي اانو کا په خلکو کې ب حد د حجا راضیبه تعته خلک ررجن پیداله والله کللی دوعا نه او په هرر تیزرب تاه سو ل په تیزرباره سوور ل به راځي او راضیبا من کلې فوج نهیک د هرلارې لر نه یو عالمی اجتماعي او دا هر ملک خلق و تراغلی او دا یو ملک بنېږي داینه خلق بوتنی راغلی او علا کل ضامرن او په هر تی زبطاره څورلې او دا هر لاری نبرادی ليشهدو منافع لهم دې لپاره دا خلق حاضر شي هغه پېدو خپل نفاره هغه پېدی په حاج کې دی ريو یو وګوره په حجبه نکاحي خرچو شي سو دا فاصل اغلاق روپے پیو لگی په زرگون روپے پیو لگی خو دا غیبا جاؤسا پوری سوگ غریب شوی نه دا رنگی پا غمون و خادو کی پرسمون رواجونو بلا پیسی وی رگی سرسلی غریب شي خو دکا دا حج چی دی دا دا قوم نا دا فقر و فاقی لرکول دا پاراوی علتا که عالمی اجتماعی دا هر قوم دا هر ذهن والا دا هر مزاج والا خلق را گلی دی دیا غو بینی ټونونهدي پیدا واخلي لشحدو مناف منافع لهم او حد کې د توید عملی هغه سفرې کړې بیت الله دپاره کورسمل لاې یا ک نوم دا الله په غرضو معلوموکې الله ما ځق او په دوج د لا اللار ځک وورړي د ساروونه ف کولو نه خو د غې او ور کې دا غينا مصیبت اوهلي محتاج اتا ثم الیخذوا فتهم بیادی لری کی خیر اخپلا او برادی کی اخپله نه ما نخته او ثواب دیو کی بیل بیت العتیق ناکور فخوانینا ناکور زولنا یا ازاد فاتتلی شوی د ظالمانو دلاتنا یا ازاد د ملکیت د خلکو نا چا ملک نه لید بیت الله العتیق یې په ذکر کا ولیا ولیطوافو دي دي طواف کی دا طواف غیر چا پیره تاوی دوته تا وي دا بیاوازه د الله د ذکر نقې د بیت عتیق نه به کوي زکه پدې حاج کېره توحید عملو تعلیم پکې او تا سفروں کو سفر وکو سفر بیاوازه بیت الله تک مزارونو ته به سفر نه کوي ګوره ښا حج کېره توحید عملو تا بیت الله ته سفر وکو اګه چې تبیا راته او بیا په با مزارونو باندې ګرځي دویم دوییمدا ته الته لاله تا, ال تا, تا تواپ کو او بیت الله نا اسه نبی یاراله مزارونو گے چا پیرتاویږي دریمدا تاسو سره وی الته د الله په نوم باندې زبحه کو اسه نه تراش بیا د غیر الله منستې نظرانی کې ته الته لاله بیت الله تا او تا استعلام د حجره اسو دو کو اسه نه دلته بیا د مزارونو کانی خو او دا سر کانی برکت د پاره ذالک او من يعظم حرمات الله او طواف دا دی کیسه طواف نه دی یو طواف قدوم دی یو توہی قدوم طواف قدوم دی ته وې چې کله یو انسان مکی ته داخل شي طواف کوي اره طواف قدوم وای تر دی زینه در تلو طواف چې څنګه غړی داخل شي دویم توہی طواف زیارت طواف زیارت ته طواف حفاظه وایو او دلته مراد طواف زیارت دی او درین توئی طواف ودا چې کله صړیدا مکینا رسخت شي دا په هغه وخت کې طواف ودا او دا د رسختي هغه طوافی او په دی کې اکثر اجیان صاحبان اهل د خلک ډیر زیات جاړي چې الله دې مقام توتم بیا راول وکنا اه ولی یتوفو بالبیت العتیق او طواف زیارت دا فرض دی دا چې کله په لمځل حججا باندې شیطانانو د وښتونه تړې پاره غشي او اغه حلقو کې یا قصرو کې ویختو واړ کې یا اخرې یو وداغه نفس دا طواف کړي الله دې مونږه او تاسو بار بار اغه دې تبو دي ډېر خوش قسمت ایجلاق قافله بیت الله طرف رواني طوافونه کوي زکه دا حج لري دا یو عاشقانه عبادت دی عاشقانه عبادت دی نړۍ سرتور سره په بلیخ التدام من دی وی د پشان چیرو ال ابایک اللهو م لا شریک لک ل ابایک والک و من يعظم حرمات الله او اکثر بزور دای دي دړي کې انقلاب راولین انقلاب دا نه نوم د پاره ک خلق را لای دې سی چې خلق را لز برق سی بو یو نا دا د علما باندې او فریضه وا دلته لړو صحیح یو ا مقام مزدلفہ طلالو عرفات طلالو مقام ابراہیم طلالو مکیہ طلالو مدینے طلالو مدینے نبی خوا طلالو بیت اللہ نے طواف نہ کو دادوں احسان پہ اللہ کو شدید راضی احادیث کو راضی دیدہ کے پاک شو دی دیدہ مورا اس پیدا شونل و مقام خدا نہ چیکنے واپسے کے راضی او گرے میرم بیاکل کی گناونم بیا شروع کی مفتی یوسف لو دیان میں شہید کدی سړی توبه وینستا دا خپل حرکاتونه دې واپس نشو ته پوښاج رد ده حج حج مبرور نه ښا بس دادہ ته ګب شپ لګول یو ته خبر کده حج سره پاره کړو ورنه حج دې لوې عبادت دې ذالکا و من يعظم حرمات الله او چا چې تعظیم کو د عزتونو د الله ته ته دا غوړه ده در په اړه پني ضرب ده او لکو مولانا مو او حلال شوی دا تاسو دره پارا ساروی سیوار داینه چې لوستی شي په تاسو فتنې بوریت تاسو ځان بچی د پلیته نه د ګنا اوس دامن دل ته دا پار د بیان دی هغه پلی تیسدا منل اوسان بندگی د غیر الله وجتنبو قول الذور او زانو ساته د وینا د دروغنا هو نافا ال الله هو نافا د د فیل مخکې محضووب دی چاچے شرکو کو نو نه فال الله ش تاسوک لک په خللا الله ل غیرره مشر کنا مکې ک مشر د الله پهله سره ش م کوی ځکه دا ډیر خطرناک ناک مرض دی شرک سره تبعی را دي منشرې کېبلله چا چې شیرکو کو د الله سره و دا وړه خبره د مړه دغ طلابی ممسلی دي الله چا چې ش کوکه فکه انما خرمې نهسم <سَمَعَي> نوګ چې دا سړی خر شوخه ک ش کې و یو شېله خو لا د خر خو شرک نه کوی او من یو شې ب لا فکهې د بره لا کوپل بړهباره غ راې خپل معنیو باې او انتمیلو میله انتمیلو ک کم میلو د خبره او پښو کې د معرهباې د دی د معر ستا لگ استاد استاذ کې خدا شیک راہی فکا انما خر دا جوڑے خر سو خا امین بلکل آو چھو شرک اینو دا خر دیکھا نا و من یو شرک باللہ خر خو تلا خیر دا خر نم بتر دے و من یو شرک باللہ فکا انما خر من السماء قرآن کریم کی دا زی مقامات را چې چھ دا غیغ کلمات دا پختو سرا ملتا جلتا ای سنچی او کسو قرآن الستو چلاوات کو کلام و سراو دیده تورا شیده وخر موسا سائقه شیدرش وخر جنوار کو پا اصا موسا سائقه شیده موسا علی سلام دی نوم سرا دا خرقوان نکی نو اصی و سراولا گولو نا و منیو شرکی باللہی فکا انما نزان پا ترجمه پویول پا کاریخا یو مولیسی با غصف پل قرآن بایندنگ دا پار روڑا بایندر تا اگا بایندر سا مشروع غنتاو نوگا بکلا پکتابونو کې خپل لیکل میکل پکړو او خپله پټبه پکې ولیکل خپله خشيه ودارم چې هغه مولوي چې قرآن راوړو وې دي لباينډينګو کا بهتري هودي کې وګورې لیکل میکل نه کېږي اگر ټول قرآنو پکې راوړو که ته مولوي دې اوسګار څوراګه وایسته احوالې و hội پکې لیکلي وای نه دي وې سره په ځوان مونږه پکې ولې د پیروان یو قارون وي دا مې دې قرآن کې خو نه جن د قارون په اړه مثال مولوي کوي دا پیروان باندې خپل مولوي کوي وَمَن يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ ڇا چې شرکو کو د الله سره گویا چې دی خر را پرې ودا اسمان نا او اسمان را پرې وته فتخطهت قهرو او تختید لا مار غانا او قطو غور د په مکهاندري کې بالکل هغه تباہ او کې څه نشي کیو او چې شرکو کو د اعمال تول وال وته علامہ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ ذکر کئ توحید مثال پشان د اسمان دی توحید مثال پشان د اسمان دی اوکه انما خرمن السما به شیرکو کو دی توحید نه راپره وته د اسمان نه راپره وته پاسمان پا کی بیاسی بیاپ کی تمسیلات استعاره ګوره پاسمان پا کی بلندی دا, دا توحید پاخیده کی بلندی دا پاسمان پا کی بیاس نواره استوری او سپومیخ کاری و چا چی شرکو کو توحید او د قران او سنت او طریقې له صحابهو نه یې ښکته او غرق شو او دا رنګي د مشرکانو ار دې یو غ مثال پشان د مارغانو دی چې هغه هغه مارغه را نور مارغان پیرآشي او هغه پخ په کی تاسو نثی کی نو مشرک لا لو حیا عزت لاړو غیرت لاړو پټی پټی شو شرک وک زالیکا دا آیات کې او من يعظم شائر الله چا چي تعظيم کو د دين د خدای الله د الله د دين نه غا داغي تعظيم کا وقران دی جمات دی د دې بيزتيونه کې ښا دا بيغا کبلش په پدیر کې خلکو تراوي کولې پږي چا عملو کا قرانونه په کې بلائش یې ذويب کې او شيذانې کې پكي داد شاعر الله بيزتي دا او مَن يعظم شاعر الله چا چي تعظيم کو د دين د خدای الله فإِنَّ فا ذَلِكَ دِينٌ سَرَّ مُنَاسَبَتِ ائلَمْ وَالَدِي ذَلَمْ پَتَلَب کې راوته دې دام شاعر الله کې زه کړه الله دین ذکيه فإِنَّهُ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوب د دا دا اخلاح د زړونو نه دي لَكُمْ فِيهِ مَنَافِعُ تَذَلَّفَ دِيکي فېديري تر وخت مکرر ثمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذلته شعائر الله نه مراد قرباني ده بیا انتہاد دی ترغ کور د پخوا نې پوري دا ولکل اومه تن جعلنا منتکا او دا پارا د اومته مقر کرلې وا مون طریقه د قربانه هلی یذکروا سم الله کی دیو پدی ګورینوم د الله یادای ښا وړ دی طول حق له توحید آ ګردان دی دیو په قربانه باندې نوم د الله یادیا تر دا غیر الله نوم په یاد نگی لیزکروا سم الله الا ما رزقهم ا درسیل قران رحمت الله یو کال حتا دا غوی که دا ډیر په شیوخ هغه شیخانو ورتوی تعالی خپل پختنو طرونو تل بیان وکا نبي عص بیان عربی کې کړي وسو پښتو کې کړي او پښتنونو ته وی تا ته هرا له بیت الله ته قسم ربي کور کړي اچ نه بیا لاکو کو ته واپس لا او بیا درګاوونو پسی ګرځي تا ته دل تراله ردي در نه چا پیر تواپو نه اسنبیپلو ملکونو تلا شي هل سره غیر الله د درونه کې چا پیرتهونه شي تا دلته قبانی د الله په نوبان دی وکه اسال ته د غیر الله م نستې کووه بیا دلته خو تاسو اسلام د حجریود وکو اسال ته بیا تاسو ډیر بترین انداز سره بیان کړی وه لکو رسمل الله الله مهضقا د د پااره چې یاد کې نومد الله پاغته چې ورکړي دلار را <سيار> <سيار> الله <سيار> له چاړه پایانو نه۔ رسارو نا فإلهukum إله واحد کار سات تاسو کار سات دی کیو فلهو اسلمو غلا اخلاص کوي او بشری المخبتین او زیر ور کې عاجزی کوونکو تا زکر حج اکثر مناسک عاجزی سره یو سرتور سره په ابلخ په غد وجامه ادنا په چولی چولي پدمکبا نه خوب کيا دا مخبتین کم غلګدي الذین اذا ذکر الله دا که سان دی چیا د الله و جلت قلوبهم او حد زکه عاشقانه والهانه عبادت دې د چا چی چا سره هیڅ پیدا شي نوبیا په دغه تذکرم ا ته خوان ورګی او بیا چې سږ حج ته تلی په هدي پسې مانو کې تلی بیا دې د حج دغه زینو دغه مقامار تذکر او ری کنه د داسې د دا سترګونو خو بیا بیا باوتا تدلالم شماو کلالبان شما اللذینا اذا بکر اللہ و جلت قلوب امم اللذینا هاکا ساندی آجیزی که انکی چه یاد شی اللہ نعوی اری گلون رذی اللہ ما ایدنی جوزی ذکر گئی چه دانن سوا پخالک بانکم وجدون رازی داد صحابه کرامو نخلاب دی دالی و انتوب زیسے و صوابی رینا علامہ صوابا او صبر کو ان کیا فاغ تگلیفنو چو رسید دیتا والمقیم سوالات دا مقیمی اسوالات اصل کی مقیمی نده اسوالات تا اضافت سرنون ساکت شده والمقیم سوالات فابندی کو ان کی دا مانزا وممار رزقناهم ينفقون او دا عمالنا چی منور کرده خرج کی دا اللہ فلار کے والبدنا غرصا روی یعنی اوخو جعلناها لکم دا مونږ هر زولې تاسو ته د قاصد نو د دین د الله نام فيها خير دې کتابه فائدې دي فاصکو رسمل لا هيا ريات کې ننده الله ف دیوان دې سوافا چولاری فضا وجبت ته کې کلا رو غرديږي الخونداږي وکدا او هو دا اا چې علالې داخلك ف اولال باندې علالې کې تا علال کو رو غرديدا د نه خو داغې نه قانې اول م غار اورک د هغې زاره کو اونچ نااکته دارنې الله تاسو ل دا تا ب کړی دی ل الله د دپاره چې تاسو شکرو کو یا ل نان اللهلو په جااهیت کې بخکو کلته قبانی و او غې بیایر راړی بیاله پکانو ک پغارته کې اړولی ک داغین الله اللہ وی نا استاس و اخلاص ما ترارا سیجی و دا نه دی چې دے شبستر اپ اخلاص کوا او, او قربانی مربانی مکوا مز مکوا اخلاص کوه نه اخلاص پاگا عمل کې اخلاص کوه لیت دا سی خلق ستا و دا قربانی تی گب شب تی پرویزیان منکرین حدیث ساوڑیر کې میو دونی می دانی پیداشی وی اللہ رکی کے لین اللہ لہوموها و لا دماؤها نالوته قو من کوم د قربانی پهقرآ کې راغلی ده و د قربی په غرض بله سرهماې ځای شي الله پر دې حکم کړی دی او هی سو ک دې په ظاییل راغلی دي په دی کې بهته خللا کې الله دپاره اصل ک ستا د غوختې اووی نهرسېږي خو داوی نه به تو د غښه به تسیې دا ساې به اللالی او دا په خللا سره کې لال اللهلوه د سیږي الله تا وښه دی او نوی نی ده دی واللا کې یانالو حته قووا من کوم لیکن رسیږله لا خلاص تاسوونه ک کاڅخره حاله کوم پرزیان س د مخکې را جا مشو میټګې کوو الحمدله ډیررو ناجوړ تو بهوی ته جالا کوې دي تبا کړو په دییکي کې په د ععلکه چې الحمد الله مپله ډیرګناګاران ی مونږ دې قابلنی و چی خلق دې متصالم کی نزم علم شتا خلک د منه تطو شو کی نزم او تیما خلک زمانه استفتا کوي او لای د ساور ډیر والو د نارینه او زنا نو د خو شادر قدرو کی اغه مت احترام او د عزت د خپل یو مشر په نظر سره ګوري په غم خادو کې مشورې تر را تکي دارانګي خپل پرګرامو کې موږ له دعوت راکئ نو اغي وی دا خو دا, دا, دا په کلی کې او لاګو کې زینولیدم خور شوي ویا دیبه موږ مغنی وی ک او دی لپاره مشوره وکای کی دې ډیر مګی واپس را پاجا تا تا سوې تاسو دا مهنت دی وای تاسو ملت الاول پروید مخه مې ته کولو او د کلی علماء په ځای را واغستا لَی یَنَالُ اللَّهُ مُحَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَا كِينَةَ نَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ الله تاسو لا تابې کړی دی دا نیتو کبیر الله درا پاراチル وی بیان کړه الله په طریقه ته تاسو له یوه دنا کړه او بشریل مختنين او ذری ورکیه استان کوونکو ته ان الله یدافیو عن الذین امنو د ایمان مرتبه د ایمان ولا مقام و تا کې ایمان دې ان الله یدافیو الله تعالی طرف نه مدافات کیړه ان الله یدافیو عن الذین امنو الله مدافات کیا الله حفاظت کوې د ممنانو دتاب پسې دشمن را ځي الله ستاه طرف مدافعات مداافات کوي ان الله لا حبو كللهخواوان کفو الله محبت نه کوي یا خ خیانت ګراونه شه سره الله غ سره محبت نه کوي او ذینال الذينه یوق تونه به هم ظلیمو او ذینال الذينه یوق تونه په دی او علت د قتال صفات د مجاهدینو او دا آیات کریمه لمبی نازل شی په د قتال کې خام دا آیات کریمه او ول نازل شی په اړه د قتال کې او دلته اباحه ذکر شوه دی بیا فرضیت د jihad راغلی په قاتل الذین سرا او ذنا الئن کلی شوه آ سانو د فارا یو قاتلونا چی سره جنگ دی شی دا علت دی اغیظ را جنگ کین الله طرف اعلان دی تاسو سره جنگ کوي او ذینال لذینا اعلان کلی شوی دی یو قاتلونا للذینا عکسان ظفارا چاغی سره جنگ کی دی شی د جنگ کولو اعلان شوی ها اعلان کلی شوی د قتال للذینا دفارا د عکسانو چاغی سره جنگ کی دی شی بانهم ظلمو په دې وجره ای سره ظلم شوی دی وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ او الله د دې پېم داد قدرت لرونکی دی الَّذِينَ هَاكَثَا جِئْتَ شَوِی رَغْفُلُ کو رُونَ بې جُرْمَا او جُرم یې دآ دی اي یقولوا رَبَّنَا مگر دیوای زمونږه رب الله دی پدې جُرم تر دې د کور استشویری پدې جُرم تر هغه دې رشید شهید شېوې و چې جماعتونه دین نه نړيږي نه دین شیطان پدې جوړم تر مولانا عبدالحیذ ګریফতার دي چې مساجد مناړه وي او قرآن نه مشهیدان کوي الا یقولو ربنا الله پدې وختو می حسن ته چاکور پکراي نو ورکو چې هغه وی جماعتونه دین نه لريږي الله دې او می حسن هغه بهترين حفاظت ورومایي الا ان یقولو ربنا الله او د می حسن نړیګړ ډخلک زار شاه زنانه ذات دی او کم همت والے خزلہ کم همت والے زنانه د شا، ویشه ایشه شا، لیوریشه اخواخ شهیده شوا او باوجود د انکلکه ولاړه دا، اوسم داغه جامه حصا چې کمزې کې صرف اغتی خان او پیلرو آتی خان سیمټه په دیبا نېخکاری په اده کې ترتیب شروعو کوو په درګون طالبات را ماتو الله دی حفاظت کی الا یقولو مگر داوی ربنا الله ذمږ رب اللادی نبی علیہ السلام تا مشرکانو دې مړې کې ساده چلوه تاو دې نبی علیہ السلام دښتګي دغه ټوټه وروته بکر میدان ترودانګل او ویله چراکا اتقتلونا رجلا ان يقول ربیا الله تاسو هغه سره وژنې چې رب دما الله دی ولولا دفع الله الناس دې علت ایلات د مشروعیت د جهاد چې الله حکم د جهاد الره را ولولا دفع الله الناس کچرته نبی د پکول د الله خلق لرا باز ولرا په بازو نو غا ټولې په ځانه ډا په سنډې دې روبیا هو دې jihad سره الله حفاظت کیا او که نوې د پکول دا الله خلکو لرا په باز ولپ بازو هغه ظلم نه د پکولي نو له حد ماتو امعو اگر وانی شوی بوي اگر سواعو اگر جې دراهبانو وبیاون او کني سي ديسایانو وسلواتون عبادت خانید یهودیانو او جماعتنا اینا قطعا لو زور ورزاتو الذین ان مکنناهم فی الارضو د دې آیاته مفسرینوي ای آیاته تمکينه یو د دې آیات په صورت نور کېมารاون دي آی کې ذکر کړي د استخلافن هم په ارض آیته وی آیته استخلاف او د دواړو آیاتونو مقصد یو دی الزینا ها کاسانو ان مکن مکناهم فلارض کچري مون طاقت ورکو پذمکه کې لاست اقتدار راشي اتار تی راشي نو سکی دا تبخلې ګاډي والی دانته کې سمبال کی دانته مکانات جوړ کی صرف دا کار کوي او الذين ان مكنناهم فلاردو اغه انسان کومه طاقت ورکو پزما کوي نو کار او اقاموا الصلاه و اتوا الزكاه و امروا بالمعروف و عن المنكر دا کار کوي خا چې اقتدار رالو د اقتدار والو کار بدایي الذين ان مكنناهم او ادی آیا د کریمه مسداق دور د خلفای راشدینو د ارصفکیو الذين ان مکننم اگسان کچری منتقت ورکو ځکه مکه مسلمانانو باندې کفارو ډیر زیات ظلمونه کوله باذ زخمیاں کل او دا سلسله په مکه کې لاس کاله پور روانه و نبی علیہ السلام د مکه نه په وتوب مجبور شو اخر کې د نبی علیہ السلام د خلینو دا و ته چې ګوره د یو پل پیغمبر و دا د هلاک شي او د مدینی دا رسیدو ناروڅو دا آیاتونه نازل شو الذين همكنوا فی الارض دا ځه خلک کومه حکومت ورکو او د دې آیات مزدار د خلفای راشدینو دا ورو او دی کی هدایت دی حکومت والو د پارا سلطنت والو د پارا چې ای اقتدار والو استاد کار بدای کستا کستاپ یونین کونسل باندې سه حکومت رالو نو ته به الته کې کار کی نو کستاپ یو ډیسټریک باندې راالو نو کستاپ یو ډیویژن باندې راالو کستاپ یو پراویس بان دیرالو کستاپ یو کنٹری او ملک بان دیرالو مستاکار بغور دای اسنه تہ پک خپل مپادو په پسیشی چيرا دا خس گورې مقره خا اوغه یو کستہ الله وزارت ور کو نو چا پی سکارو نو را پیخو چيرا دا کارو نو کوم یارو تہ نہ سیئت کو کارو نو مارو ار وخت نه پیخی یوی گورې دا یو پیرا پیخی ہا دا وزارتونو ار وخت نه دا مقره ک خل کو تا له زینا ان مکن نامم ف اررض کسان ک چریمونږطاقور کپځمک کې اوقامس سولاته په بند کزمانځ آته کاته نورکیزکته او کم کویدنی کو من کول کی ددون نام واللیله قب عامور او خاص انجام د ټولوکارونو و یقد بوکه ا بیا سلام۔ کدیستا تصدیق کای کدیستا تکذیب کیا تا دا روغ جن کای مخه پکېګا صبر کوا فقد قذبت، فقد کذبت یکینن تکذیب کړو مخدی دینا قوم دا نوح علیہ السلام او دیانو سمودیانو او قوم د ابراهیم علیہ السلام او قوم د لوط علیہ السلام او مدیانوالو دی قومونو د خپل پیغمبرانو تکذیب کړي وو وکذب موسی د موسی علیہ السلام تکذیب شوی وو تا گی نوې خبرانا دا صبر کوا فَأَمْ لَيْتُو لِلْكَافِرِينَا او دا مخالفینو د پراپے د دا تقزیبونو اس پروا مکوا تُن دیئے بعد مخالف سے نگب رائع وقاب ایتو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے وَقُذِّبَ مُوسَى دا موسیٰ علیہ السلام تقزیب شویوا اے نبی علیہ السلام تا تقزیب بکی گی اس پروا مکوا صبر کوا فَأَمْ ل نو منغا مهلت ورکو کافران ہوتا ثم خذهم بیا دی مارونی ولا فکی پاکان نکیر سرنګو دما غذاب فکی پاکان نکیری سرنګو دما عذاب یا فکی پاکان انکارهم د دې انکار څنګه وو فکی ایم مین قریه تن فکی ایم مین قریه تن او دیر کلو والا وهی ظالیمت فدی آیات کی تخویف دنیاوی ذکر کیا کہ په دنیا کې ډیر ظالمانو اغي ځان تسوی الله ای هغه تباک اے نبی رسلام دی په ظلمونو کې دا بدل تباکم فکا ایمن قریه تن اهلکنا او غدیر کلو والا هلاکیو مونگا وهي ظالیمت او دا ظلم کوونکی او هيا خاویتن دا کلی را پروتون صررف بلوچه تونونه وبیر موطلا کویشال کویان مولا شال کو وقصر مشید او مان نه اغه پخې اغه محلونه پاغه افلم یسیرو فیل ارض آی حدیث موږ کی ګردينا افلم یسیرو فیل ارضا الله دعوت فکر ورګی ذمکه چې او ګردې فتکون لهم قلوب دوی دا پارا چې پیدائش دیدا پارا زلونه زکد عقل دا محل چون قلب دی نو دلتا د قلوب نه مراد عقل دی چې دی لاغه اقل حاصل شي او چې کله دی سفر کوي افلم یا سيرو دی سفر کوي ان دا سفر پیدا بدایي د سفر تک ali po sara تجربه او اقل کی ترقی راځي دا خبره تجربه هم ثابت ده کم چرې دیر سفر کوي دا الله دینه پار کوي برده پار کوي دا عقل کی, کی, کی پختگی راځي دا, دا تجربه سه واکيږي بل دحت او ردوسي پټمه کی پیدا کیږي پس سفر کول سرا پنظر دسترگو کی ترقی نپیدا کی گی اگل کی ترقی را دی ذکر اللہوی افلم یسی رو فی الارض آیا دی نگر دی پت مکہ کی فتکونا لهم قلوب چی شدید پار اقل چی پوئی کی پاغی سرا او آزان او دیلش و گنا چې اور دل کی پاغی سرا فا انہا لا تعمل ابصار ذکر اندیجی نسترگی ولیکن تعمل قلوب لیکن اندیجی لنا ایغا چی پسنو کی دی په پاسترین دي کرکې په دې كلام کې مبالغه را چې کامل لوندواله د دستور غوندواله یو سړی پستر ګوندېږي لون شو نو اصل خدا لوندواله نه لون لون دی بلکې اصل د زړونواله دی پستر ګدا کندر تاسو نگو رہے ابرت حاصل کتا نو ګوره عبرت حاصل کړئ پستر ګواغي کته نو پستر ګو کتل مراد نه دی وستاجیلونکا بالعذاب او دی پتلوار سراغ واړی تانه عذاب ولن يخلف الله وعده الله هرگز خلاف نکړي د خپل وادي او ان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون او یقینا یورضا پنځ درف تھا پشان د زرو کانو هغه تاسوی شمار یو وکایم من قريه او دیر د کلی دی عملت و رحمت ور الله ایثم مهلت ور کوم من قريه او دیر کلی والا املیت لہ زمو حالات ورکوم اغیلرا او هل دات ظلم کوونکی بے ذرو نسم ویلی المسویر و مالوا فصिरा قل یا ایو ان انما انا لكم نذیر مبینا په دی آیات کریمه کې ا نبي رسول ذمہ داری داخلك په اعتراضات کې تکذیب بکيو په دی پروا مکوا قل یا ایو الناس توایا نبی له یا ایو الناس او انما انا لكم نذيرا انذار اغ اخبار مغ تخويف تویخا د انزار مان سرا اخبار مغ تخویف او بشفقا فشفقت سرا اغیر ورکول څنګه غمور باشم توی بچی پدیلار مزه زغه دیکې اور دې وبس وځی په نو غمور یته نه یری یو اسی يرولي نو دا غ اسی يرول دتا انزار نو یو فالذینا امنو بساکسان چی وعمل عمل عمل عمل و اعملوا الصالحات اعملو کو نیکو عمل صالح د پیغمبر علی سلام په طریقې ملکو د بدعات او خرافات او رسمونو رواجونو نه پاک عمل لو مغفره تون دی لا بخنا و رزقون کریم او رزقي ذاتمند ولذینا تاو فی آیاتنا او اگسانو چې کوشش کوي په ایتونو زمونږ کې معاجزینا مقابلکهونکی داغه سره د دا قران مقابلکه یو اولایکا اصحاب الجحیم داګه سان دی جهنميان او من قبلک رسول او ندی لېګلی مونږه مخکستانا ایتوپیا پیغمبر او نسیو نبی او مارسل من قبلک رسول پیغام رسون کی دا الله ترپنا او نبی خبر ورکون کی تا یا اللہ تا یا امت یان او تا یو نسبت الله ترپ تا یو نسبت امت ترپ تا من رسول ان رسول چې پیغام رسون کی دا الله ترپنا او نبی چ خبر ورکون کی امت یا نوتا نورم گند پر کنا کتابونو ورغ رسول نبی میاس کے کیا په دې آیات کې بعض مفسرین نو نا اوم د ذکر شوی دی چې نبی علیہ الصلات والسلام کله د سوره النجم آیتونه لوستا نو پای پا کې د نبی علیہ الصلات والسلام دخلی نا اه داسې کلمات جاری کړ نبی علیہ الصلات والسلام آیتونه افرآیتم اللہت والعزہ ومنات السالسة الاخرہ چه دیتا نبی علیہ السلام او رسیدو ویتا نبی علیہ السلام د پخلی دا الفاظ جاریشو تلک العرانیک العلا و انا شفاعتهن لترتجا چه دا بوتان چی دی دا لوی بولن مرتبی والا دی او دا دی سپارش با قبلی گی مشرکان دیر سخت و شو. بیا نبی علیہ السلام سیجدو که مشرکان و سر سیجدو که پدی مشرکان او کې وغټ مشرکو ولید بین مغیرا ډېر تکبر راغو فجداونه کا او اته غا کانی خوري روا او سرپوري او جنگولو نو اصحاب کرامو تبیات دی بي چې ګوره پیغمبر حضرم د بوتانو اغه صفات که وکړه مته شروع کی نبی اسلام ډېر سخت پریشانه شو دا واقعیا دا بالکل منګنط دا او دا د نبوت د شان سره دا منافي واقعیا ده پدی باندې مفسرین ذکر کړي لکه امام رازی رحمت الله دارنگی ابام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ دا ټول ذکر کی دا کیسه بلکل باطل دا او غلط دا داږي وجه دا دا بیا تفسیری کبیر کی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ دلائل ذکر کړي شته واقعیا زکه غلطه دا, غلط دا شته نبی علیہ السلام په خلیدا کلمات څنګه جاری شو الله په قران کې فرمایي ولو تقول علینا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالیمین کدی پیغمبر منتظری غلط خبره زم مبارک یو کا پدې بحث لپاره کونی سمه لاګ به کمه دا نبی رسول الله صلوات و سلام د جبه نه دا د کیسه مخبري راوتل د بوتانو مدحه دا بلکل محال دی دویم دا نبی رحمت الله فرمای ته خلکو تو آیا ما یکون لی ان اوبدله من تل قای نفسي زرا ځان ایسې خبره نشم کولی قران کې الله فرمای او ما ينتقوان الهوا انه الا دا سراپا وحی یوها نبی رسول الله د اخره نشي سروجي دا صرفه وحیدا دا ټوله وحیدا بل حدیث پاک راضی حضرت عبد الله ابن عمر ابن عباس رضی الله عنه هغه ما ود نبی رسول الله د جیب نجسو ما بلیکل و بیا ما نه چاوی چې دا پیغمبر بشر دی نو دا کلب غسئی کلب خوشالی نو رس ملیکا نبی رسولات والسلام ما ته فرمایل چې لیکا زما خو لین نوزي مگر حق ته نوزي او دا حدیث د لالت کی په دی خبره چې کتابت د حدیث نبی اسلام په دور کې نبی اسلام می زماد اخوی نو زیګم ماګر حق خبرو دی نو څنګه نبی اسلام سنگ خبر دا خلینا دا تلکل غرانی کول اعلی و ان شفاعتهن لا ترتجا دله څنګه وروته دیم خبره دا چې کوم سورته نجم روان دے نو پا صورت نجم کی یا پا دی نو په سورته نجم کې یا په دې سورته کې د شرک او د مشرکین مذمت دی دا په کې د بوتانو مت اعلی دا, دا خبره زکه باطل لا فینزم دا, فی دا چې نبی علیہ السلام داوت د دا توحید د توحیدو دا کوپر او شرک زجر او لسنګ د بوتانو مطحا بل خبر ده نبی رحمت الله فرمای و کفلاتن سا کته پیغمبر له بیرشوی دا خبره بره وتی اے پیغمبره قال موږ د قران ولو پلاتن سا ا دا بستانه نویږي دا تمی روا بل دا کدا شیطان چې ته پزور پر جبرن وقهرن دا کار کړی یو ذکر کوي ان عبادی لیسا لک علم سلطان دما ما بنديگان او زور ور د گمراه کول نه رته انما سلطانو علی الذین اتوللو کم هلاک شیطان سره دوستی کی پغیره راوسته کی بل دا قران کریم کې الله فرمای و انه له کتابون عزیز لا یاتیه الباتل قران ته باطل راتلی نشي بل دا کدا واقعیا سیومن له شي نو دا د دې کې ډیر زیات خرابې بیا خو بده وینه اتمات پورتشینو کدا وخت شیطان راځي او دا خبره جاری کی دا نور وختونو کې مراتلی شي دا غونډه وینه بیا الله سوینځه نو دا خبره بلدا پدې کې تلکل غراني کول علا پدې کې د بوتانو مدحه را نو بیا خود پیغمبر په خبرو کې چاغو د شرک مضمت کوو د بوتانو مذمت کوو پدې کې بتزاد راشي بل دې کې بلا خرابي راشي تلکل غراني کول علا دا یو معمولی عبارت دی د قران عبارت د فصاحت بلاغت نه اغل دی بل دې مخبرا په حدیث متواتر او کې راضي من را اني په المنامي فقدر اني شیطان د ما صورت نيږي وسنګ شیطان دات خبره دالث دلایل او بعدي مفسرين دک مامرضي رحمۃ اللہ علیہ او علامه الوسی رحمت اللہ علیہ په دې واقعیا باندې بهترین کلام کړی دی اصل خبره دا ده دلیکره تمنا معنا او د القا معنا چې کوم خلق دا واقعیا صحیح ګڼل دي دا کم خلق ذکر کوي چې دا واقعیا صحیح ده د تلکل غرانی کول اعلی و ان شفاعته عندنا د تور تاج نو هغه پدې کې ګڼ تاويلات کوي هغه ټول تاويلات د بعیددي اه و ما ارسلنا من قبلک مير رسولن حاصل د آيات دا دی چې یو کس تقریر کوي نو خلق دری کیسه شي حاصل د تقریر زاري چې کله یو حق پرست کس تقریر کوي یب مسله بیان یو وعظ کوي نو خلق دری کیسه شي یو هغه کس دې ته مسله د یو هغه کس انکار کوي بل مزذب پاتشي نبی علیہ السلام بیان کا و وعظ درس کو و راغ شیطان خلکو لباس وسا چولا ستا خلک درک اسم وما و ارسلنا من قبل کا او من قبل کر کسی تا اشاری منگ بار بار ذکر کرو آجی نبی علیہ السلام ختم نبوت تا دکا چتا پا قرآن کتا نوی راغلی چې و بستانه بستان رسطا پیغمبران لگو اگیل وم خلک داست داستی و یا و ما ارسلنا من قبل کا من رسول او ندی لیگلی موږه پاکستان هي سی او پیغمبر او هیڅ یو نبی الا اذا تمنا په فعسلین معنی ته اذا تمنا ایتالا چې کله هغه لستل کوي بیان کوي لکه تمنا په معنا د لستو سررادی الا اذا تمنا مگر کله چې لستل کوي بیان کوي او ال که شیطان او ال وساوسا په قلوب نوای شیطان وسوسه پڑون سامې اینو فی امنیتی ای فی اسنا تلاوتې په وخت دا غره تلاوت کې نفین سہ الله روان کې الله هغه شوبहात چې واچې شیطان نکاکله وئی دا جادوګر دی ساحر دی کاهند دی دا راځان خبرې کوي چې کله نبی راتلو وਹੀ بیلوستا شیطان مداخله کو پړ کې شوبहात اچولا او اللہ پتبارک و خپل اخفل کلام مضبوط کیا شیطان د وصحابه سنا سما یحکم اللہ آیاتی بیاکلا کساتل الله اخفل آیاتونا او الله پویدی حکمتونو آل ذات لیجعل ما یلقی شیط وانو فتنہ لیجعل دیدہ فارا چو گردی آرہ چی چول شیطانان فتنة ان امتحانا شیطان کا موسوسی ہے چولی امتحانو گردی دا, دا کسانو چې پړو کې مرض ده والقاسیه قلوبهم او سختی دي لونه او یقینا ظالمان او مخالفت لري د حق نام وليعلم الذین اوتل علم وليعلم الذین د فرادا چې یقینو کې آکسان چې ورکه شی وتا علم انه الحق من ربکا چې دا حد بیره تر په درپستانه او یمنو بی دیمان دولی په دې سرا له بتله قلوبهم نو نار امیش دی لزونه و ان اللہ لا حد الذین امنو یکی نہ اللہ توفیق ورک انکه دیاک آسان ہوتا چی مانې روړې پتر عبد الله رینیږي ولا یزال الذین کفروا فی مریه مریه شکت مو او جنگو جدال تموځه مانی دی ولا یزال الذین همیشه دی کافران پشک کی او منه دی تر دی چرشی ورتا قیامت نا یا وتراشي عذاب یوم من عقم د غورې شنی داسې ورځ او چې شپور پس نه رادي او ب خیر اوورځ ملکو یو معضل للله بعد با په دغت سری په الله لري دا عذاب هیڅوک نه شي د پ کولی ځکه اختییاارت به صب یوااض د اللهی یا کو مبی هم پ سبه کوي دی پانځ کې په لنه آمنو بس سااقستان چیمانې را فاعملوا الصالحات اعملوا په طریقه د نبی علیه السلام په جناتونو د نیامه تونکو کې به یو ولذین کفرو آکه سان چې ګفر کړي او کذبوا او د ورځې غنیل لمغایاتنا نو دا که سان د پارا عذاب دلیل کوونکی ولذین هاجروا اوس په دی آیاتونو کې ترغیب الهجرته ولذین هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتو د یار اللَّهُ همملله او بشارت ورکې مهاجېته والله ځنا عجررو في سیل الله اکسان چې حجرتې کړړی په لاده الله کې سمه قوتیلو یا او وجلی شو اللَّهُ مل شو د یار زوقلهملله یار زوقله ملله او ریسکن حسانه الله حسن ووررکي چ الله د دپاره هجرت چې بیکلاوه چې حاصل شي او هر وخت ل عزت کی او دریم دا چې هیڅ مرزا او نقصان نه پیدا کیږي اې ترس کې حسن وای لا یار ذوقناهم اللهو رزقن حسنا و ان الله له و خير الرزقین یکنا الله ورزق ورکاون کونا ل یوتخیلنا مدخلا ل یودخیلنا مدخلا د رزق د سره نو د رزق نامخ انسان سره کله کړه د مکان سوچي خا د الله دی د هزت حکومه خو دا کور بهله نهپاتې شي او دا بسس کېږي الله فرماي لا وتخلا نه هم مخلا داخل به کې د له زی د داخلی دوته یار دوونه چې دی به خوښي غ له الله داسې ته بیا داخل کم چې دی به پایه خوشحاله شي و اللهله علیمون خام کېکننه الله د خامهها پوه صبر والله ذکه دا زیې مننا عقبه چا چې بدله غسته پهشان د هغې چېله تکلیب وړی شوی دی او بیا زو موش پ ده د یا نو سررن نهله او دا بوکې د ډالله او الله مافی کو اونکې د غپور بهونه کوونکې زیات دی ځالې که دا مدد په دی وج د د تونو مخکې سربط سر مخ حال د مجاد ذکر کوو چې د مجاهینو سره مونږ نو سرات کوو مجاهدو تممونږه ځ ورکو ریز ورکو. او دلتی توحید شو روکا ذالک بی ان اللہ یولی جلیلا فی النهار ویولی جلیلا فی اللیلی دا نسرت دا مجاہد دا پارعیلت ذکر گئی چی اللہ تبارک و تعالی انقلاب دا لیل نهار قادر دی نسرت هم قادر دی ذالک بی ان اللہ یولی جلیلا فی النهار ویولی جلیلا فی اللیلو دائم داد پا دی کی ان اللہ ورنہ باسی پشپکی ورادو او نننا باسی ورغلر پشپکی او اللہ هر ثوری لن کی ذات ذالک بان اللہ والحق دا ذم علت ذکر کی اللہ زک امداد کولی شی چې اللہ حق دی باقی باطل دی ذالک بان اللہ د اللہ دین حق دی د اللہ عبادت حق دی د اللہ وادی حق دی ذالک بان اللہ والحق دا پدی وجا چې اللہ را حق دی بندگی بندگی به او عادی ده الله کو لیشی وانما یدعونا او عادی دیرا بلی سیوا دالانا دابطیلی وان الله هو العلیو الکبیر یکن الله او چدل ویزات والا انم تر ان الله دلائل عقلیه فسباد توحید باندې انم ترا آیات نینه ان الله انزل من السماء ما یقیناً الله را وریو د بارینه باران او تصبح الارض نو شیز مکا محدورا شنا الله مهربان دیو خبردار لهما بالسماوات و ما فی دا الله په اختیار کیا آ دی پاسمانو کی دیو پز مکا کې او الله بی پروازه استایل شوی ذات الم ترى آیات نو ان الله سخرلکم چې الله ستاسو د وسلان دی کړی دی الله ستاسو خدمت کې لګولی او دانیا متونه قران کریم کې یوګدثل چيله ده او دی کې لکم ذکر کوي بار بار لکم لکم سورته سورته النحل کی سورته راحت کې مفسرین ذکر کوي په دې کې د عالم د پاره د انتفاده الله داستاوه د پیډه د پاره ګرځول دي الم ترا آیات نپویږي آیات نوینه ان الله سخرلکم ی الله تعالی مسلمان مسخر کړي اج پزمکه کړي او کیشته روان دي په داریا اپ کې به امرې په حکم د الله او یوم سکو سما او راتین کړي اسمان درا پرې وتلونه پزمکا الا مگر په حکم د الله یقینا الله په هل کو نرمي کوونکه رحم کوونکه ذات دی او هو الزی اوس پدی کې دلیل عقلی انفسي دی دا دالایل عقلیه ټول داسي کله انسان د عقل برولي کله کټا کله ځانته وګورا ال... او دی ک د انسان درې حالاتتهکر کوي وهو الذي الله دغذاتههیااکم چې تاسو ژدر کړی د س بمیتو کوم بیا به ل کئ تاسو له بیا به جوندی کوي تاسو ل ان انسانه ل کفور یقین د انسانخوامهانه شکرهدي لکلی اوم جالنا منڅکهلوکلی اومت من د حالې ډړی دپاره مومو کاره کړړی طرریخه او دا منطقه مفسرین د دکر کې چې حق باطل دواړو ته شامل دي هم ناسکو دی پای باندې چلیږي فلا ينازعنك في الامر دي جګړنه کوي تر په کار د دین کې ديتانوباسی دی دی دا کار نه په وجه د جګړې تر په دین کې ودعو الی ربک ما کې آیات کې د انسان کفر ذکر کو اوس داغه علاج ذکر کوي لکل امه من منثک دا هرې ډلې وجودا جدا, جدا لاړه ده نو دی با سره ضرور جگڑا کوي ستا دا دین پا بارا او تر دی جگڑو ته ایس کسما التفات توجو مکوا ودعو الى ربکا رب تخپل کاد دا داوت جاری ساته ودعو الى ربکا رب دا ودعو الى ربکا رب مخی اتنو سر ربت داری چه مخی دا انسان کفر ذکر شا اوز دا غی علاج ذکر کئی ودعو الى ربکا رب ودعو ترابلخ لکا الى ربکا رب خپل ربتا لیکن انت په هدایت برابرې او ان جاده لوکا کدي تاسو را یا تو آیا الله خو پويږي پاسو ته چې تاسو یې کوی یا الله با پېسلو کې پمن تاسو کې بره د قیامت کې تاسو پکې خپل انقلاب کوي او لم تعلم آیا ته نپويږي چې الله پويږي پاس ته چې پاس ما نو کې دیو پدمکه کې ان ذلک فی کتاب دا ټول په لوه محفوظ کړي ان ذلک علی الله یسیر او دا کار په الله ستاندي نو ګور دلائل توحید دا ذکر کو دمخ کینا چې لهو ما فیس سماوات او تولجو اللیل فینهار او تولجو نهار فیلیل او ذکر کوي یعبدو نا من دون الا او دی عبادت کوي سیوا د الله نه دا هغه چې ما لم ينزل به سلطانا او من دون الله ذکر کوي دا یوازې بوتانو ته نه دی شامل بلکې دا هر معبود غیر الله ته شامل دی و یعبدو نا من دون الله او دی چا عبادت کوي سیو ادا الله نه دبلچا عبادت کوي دبلچا په نوم نظر نیاز ورکي ما لم ينزل به سلطانا په لې آیات مې الله تبارک وتعالى چی توحید پر دلایل عقلیه ته اب مشرقین کا حال ذکر کرتے ہیں کہ دیکھو ای مشرقین الله کے علاوہ دوسری کی دوسروں کا پوجا کرتے ہیں و یعبدو نا من الله او ای جو غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دیتے ہیں چڑاوہ کرتے ہیں اس پر تو اللہ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے و یعبدو نا من دون اللَّهِ او اللہ او دی عبادت کوي سیوا دا اللہ نه مالم ینزل به سلطانا چنه در علی گلی اللہ پدی ہے ذلیل او و ما لسلون بیلم او نشت دیرا پدی باندې سیلما او نیم نبی ظالمانو ذرا اسو وَإِذَا تُتْلَعَ عَلَيْئِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتُمْ اس آیات کریمہ میں ان لوگوں کا حال کا تذکرہ ہے جو درس قرآن کے وقت جو بیان کے وقت ان کا جو رویہ ان کا جو حیعت ان کا جو شکل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے کہ دیکھو جب تم قرآن کو بیان کرو گے تو ایسے لوگ ہوں گے جو او قرآن کو پسند نہیں کریں گے تو ان کا ماتا ان کا شکل او بگل, بگل جائے گا تو آپ فورن ان کو بتاؤ ہمارے مشایخ فرمایا کرتے ہیں کہ جب آپ قرآن کا درست دیتے ہو بیان کرتے ہو ایسے بھی لوگ ہو کہ اس کو اچھا نہیں لگتا ہو اس کو قرآن کریم کا درس مسئل توحید اللہ کی بڑائی اللہ کی راضیقیت خالقیت اے پسند نہ ہو تو اپنا شکل بگال دیتا ہے تو آپ فورن ان کو بتاؤ کہ ہم پر اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مسلمان پیدا کر دیا ہے مسلمانوں کی تو ای نشانی ہے کہ وہ قرآن کو بہت شوق سے سنتے ہیں اور کفر والوں کی ای نشانی ہے کہ وہ قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں سنتے تو یہی لوگ جو اپنا ماتا کو بگاڑ دیتے وہ پورا اپنے ماتے کو درست کرے گا تاکہ لوگ مجھے نہ دیکھ لے۔ لیں وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَات پَدِكِ حَالِ ذِكَرْ تا قران بیاناو او داسه په کراغلی وو چې تنديه تری وکول او اذه اتلا عليهم آیاتنا بینات چې کلا لوسی جی بدی زمون آیاتو نخकारा تبه ګوره ګوره ته لګیا درد کې اوس ترګی پډیخه لګیا اته ا دې فاسوک د اشاره کې دته وګورو دته وګورو دا چله واه چله نه ته بغیر ناګیر ګوري په هلق ماحول تبه ګوري خبراتې ناکلی سو ګړبړونه نا کوي پدې کې به دا چې کسانې د تنظیمې به تل کړی او اندار وخبز